بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah. Beliau telah membaca khutbahul hajah. Yang ma'ruf bagi kita Beliau berkata Innalhamdulillah Sesungguhnya Segala puji hanya namili Allah subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Kita memujinya Dan memohon pertolongannya Dan memohon ampun kepadanya Wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sayyiati amalina dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kejelekan-kejelekan Diri-diri kita Dan juga kejelekan-kejelekan Perbuatan-perbuatan kita Mayyihdihillahu <meng> falamudillalah Barang siapa yang Allah berikan padanya petunjuk, Maka tidak ada satupun yang mampu untuk menyesatkannya Wa mayyudhlil falahadiyalah dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tiada ada satu pun yang akan dapat memberikan dia petunjuk kemudian dia beliau, beliau menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun wahai sekalian orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal, kecuali dalam keadaan beriman, berislam. Juga boleh menyebutkan ayat, Ya ayyuhanna sutaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakum allazi khalaqakum min nafsin yes. wa khalaq minha zawjaha minha zawjaha wabatsa minhumaa rijaalan katsiiran wa nisaa'a kemudian dari satu jiwa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ya na'am pasangannya masing-masing yang dengan dua pasangan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan banyak keturunan baik laki-laki maupun perempuan. 6. Ya ayuhan nasuttaqu rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidah wa minha zawjaha wa baththa minhumarajalan wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian memohon, ia ya meminta dan dengan namanya Allah Kalian pula menyambungkan silaturahim kalian Inna allaha ka nabikum rahima Raqiba Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha na'a memantau Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan Juga Boleh menyebutkan ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha Wakulu qawlan sadida Wahai orang-orang yang Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang sedih, ucapan-ucapan yang baik, yang benar. Nam, ya Ayuhalaladina amanut takulillah wa kullu kaulan sedida yuslih lakum amalakum yang dengannya Allah Swt akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Nam, wayakfir lakum zububakum yang dengannya pula Allah akan mengampuni. Dosa-dosa kalian. Wa may wa rasulahu faqad faza fawzan Dan barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka sungguh orang tersebut benar-benar telah mendapatkan naf'azan 'azima, keberuntungan yang sangat besar. Kemudian boleh berkata ilamu. Ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku, namma khairal haditsi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan Naam adala kitabullah adalah Al-Qur'an. Kemudian wa khairal hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha dan sejelek-jelek urusan di dalam agama ini adalah perkara yang dibuat-buat, perkara-perkara yang baru. Naam wa kullu muhdatsatin dan segala perbuatan yang baru dalam agama ini adalah bid'ah bida dan segala bid'ah adalah sesat wa kullu dhalalatin fin nar dan segala kesesatan adalah tempatnya di neraka. Ayuhai ikhwan, n'aishu al-lailah ma' mau'idzah min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Na'idhu biha anfusana insyaallah. Pada kesempatan malam ini, kita mari kita hidup sejenak dalam nasihat-nasihat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga dengan nasihat ini, kita akan dapat ya meraih mempa'at, yaitu dengan menasihati diri-diri diri kita, insyaAllah. Inna al-mutaammila minna al-yawm fi awsatil ummatil Islamiyah. Yajidu iqbalan kathiran minal muslimin ala hadihi dunia Sesungguhnya Barang siapa di antara kita Yang memperhatikan dengan seksama Kehidupan manusia di zaman ini Dari kalangan kaum muslimin secara khusus Maka kita akan dapati pada mereka Naam Kesungguhan mereka Perhatian mereka yang begitu besar Terhadap perkara dunia ini Hati-hati dunia, al, al والتي ما من آية في القرآن ذكرتها إلا على سبيل الذم، ولا حديث في سنة النبي إلا على سبيل الذم. Dunia ini ktabilah yang penuh dengan tipu daya, di mana tidak satupun Al-Quran Naam dari ayat-ayat Al-Quran Yang menyebutkan tentang dunia ini Kecuali ayat tersebut Menunjukkan Naam kepada kita Betapa hinanya Dan betapa rendahnya Dunia tersebut Wallahu azzawajalla Qad hadharana minha fil Quran Faqalallah Ya nas. Inna wa'dallahi haq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita akan bahaya dunia tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nas wahai sekalian manusia janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia ini naam Dan janganlah kalian dan janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia ini, nam dengan meninggalkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya naam janji Allah pasti benar. Dan janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia ini. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب عش الطريقة شاء الله. فالله عز وجل يحذرنا من هذه الدنيا. وقد سمعت بأن الله عز وجل يقول فلا تغرنكم دلت الآية على أن الدنيا غرارة تغر كثيرا من الناس إلا من شاء الله. Tghr al-aghniya wal fuqara wal du'afa wal rijal wal nisa wala haula sungguh kehidupan dunia ini benar-benar telah menipu manusia, telah menipu kalangan kaum lelaki, demikian pula kaum wanita, demikian pula orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, wala haula wala quwwata illa billah. Allah Azza wa Jalla Yawulu fil Qur'an. Zuina lill-Nasi hubu al-shahwat nisai wal Dan Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman dalam al-Qur'an. Zuina lill-Nasi hubu shahawati minan nisai wal-banin. Wal-qanatir al-muqantara min wal-fidda walqanatiril muqantarat minal fiddah minal zahabi wal fiddah sungguh naam zujina linnasi hubbu syahwati naam sungguh telah dihiasi pada manusia itu kecintaan terhadap syahwat berupa kecintaan terhadap terhadap wanita demikian pula kecintaan terhadap anak-anak kecintaan terhadap harta berupa naemas dan pera per qanatir al muqantarah min al dhahab wal fidhah. Naam. Yaitu berupa harta yang banyak. Berupa naam. Berupa harta yang banyak baik itu emas atau perak. Naam. Wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth. Demikian pula wal khayl al musawwamah yaitu kuda-kuda yang ditambatkan. Naam demikian pula binatang-binatang ternak wal harth demikian pula kebun-kebun. Setelah Allah Azza wa Jalla هذه الامور النساء والاموال والاولاد والحرث قال الدنيا. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa perhiasan dunia yang akan menipu manusia tersebut, baik berupa wanita, nam demikian pula anak-anak, nam demikian pula Naam, emas dan perak. Demikian pula kebun-kebun pertanian. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Zalika mata." Buah itulah, ya. Naam, itu adalah perhiasan yang akan dapat menipu. "Fannisa'u mata' Walauladu mata' wal mata'." Wahada kulluhu mim mata'id dunya. Naam, kata beliau, "Wanita" Demikian pula anak-anak, demikian pula harta adalah merupakan naam perhiasan, kesenangan-kesenangan dunia. Qallahu azza wa jalla wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan pada sisi Allah, -Allah subhanahu wa ta'ala husnul ma'ab, yani balasan yang baik. Wallahu azza wa jalla fi kitabihil karim yaqul i'lamu wa hadzal dan juga Allah subhanahu wa taala mengatakan i'lamu ketahuilah dan i'lam adalah khitab ya ucapan yang ditujukan kepada kita semuanya annamal hayatud dunya la'ibun wa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. I'lamu ayyuhan nas, i'lamu ag ayyuhal aghniya, i'lamu al ayyuhal fuqara, i'lamu ayyuhal du'afa, i'lamu ayyuhar rijal, i'lamna al ayyatuhannisa, annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa sekalian. Naam, sekalian manusia. Ketahuilah wahai sekalian lelaki maupun wanita, orang kaya orang miskin Orang yang lemah, orang yang kuat, Buasanya kehidupan dunia ini, tiada lain hanyalah permainan, Atau naam, Sesuatu yang akan melalaikan lahun, Demikian pula, Perhiasan-perhiasan belaka, Kesenangan-kesenangan semata, Fad dunia lahu, Hada yalhu bimalih, Waha zayalhu bi imaratih, Waha zayalhu bi kuwatih, Wa hadha yalhu bi-auladih Lahu Wa hiya laib aydhan Hadha yal'abbil mal Wa hadha yal'abbil jah Ila khairi dalik Wal'iyadu billah Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia ini Tidak lain hanyalah Semata-mata senda gurau Dan permainan Di antara mereka yang Bermain naam Dengan hartanya Demikian pula Ya naam Ya anak-anaknya dan sebagainya dari perhiasan-perhiasan dunia ini wazina dan juga dunia ini adalah zina perhiasan demikian pula dengan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak fahia takathur yatakatharun nash ma bainahum hadza yatakathar bimalihi amama an-nas wa hadza yatakathar bi auladihi ana indi malayin Wanah ada anak-anak, wanah ada kekuatan, jadi ini adalah keadaan dunia. Dan semoga Allah mengampuni kita. Dunia ini hanyalah tidak lain hanya sekedar tempat untuk berbangga-bangga, untuk memperbanyak harta. Nampaknya kita akan jumpai si pulaan atau orang ini berbangga dengan banyaknya hartanya. Ya anaknya, naam mengatakan bahawa saya memiliki milyun, milyaran harta dan sebagainya. Sabbaha Allahu 'azza wa jalla ad bil matar ma'a al Allah Subhanahu wa ta'ala telah memparamakan ya harta ini dengan hujan dan bumi Qala Allahu 'azza wa jalla kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu Naham dunia ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibaratnya seperti Naham Hujan yang dengan hujan tersebut, para petani ya adjub dengan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh, disebabkan dengan hujan tersebut. ثumma yahiju fatarahu musfarra, ثumma yakunu hutama. Kemudian setelah itu tanaman-tanaman tadi menjadi layu, naam, kemudian menguning, kemudian setelah itu menjadi lapuk. Taral arz yabisa, fa idha ja'al ma' wa nazal alaiha, ihtazzat. وَأَنْبَتَ تِلْكَ لَأَوَ الْحُشْبِ naam, engkau memperhatikan bumi ini kering kemudian jika telah turun hujan maka engkau saksikan tanah tersebut menjadi subur yang dengannya keluarlah tumbuh-tumbuhan, pepohonan rumput-rumputan yang hijau a'jab al-kuffar al-kuffar hunahumul muzari'un naam yang dengan naam tanaman-tanaman yang subur tadi menyebabkan farah Naam para petani. Kerana makna kuffar dalam ayat ini, maksudnya adalah para petani yang senang bercocok tanam. Wal-muzari'u yusamma kafiran minan nahiyatil lugawiyyah, la minan nahiyal istilahiyyah. Dan para petani petani dinamakan kafir, dari ditinjau dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah. Limadha summiya kafiran, qalu li anahu ya'kudul badrah, وَيَكْفُرُهَا فِي الْأَرْضِ أَي يُغَطِّيهَا نعم karena para petani tersebut naam dinamakan mereka kafir nعم petani dinamakan nعم diistilahkan dengan kufar karena si petani tersebut mengambil benih kemudian dengan nyadia tanam dia tutupi dengan tanah wal kufru fil lughati al arabiyyah min maanihi at Sedangkan al-kufur kekufuran diantara makna kekufuran dalam bahasa Arab adalah menutupi. Fahadhihi ad-dunya hada haluha kamathali ghais a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahij fatarahu musfar thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wama demikianlah dunia ini na'am Perumpamannya adalah seperti Naam bumi Yang disiram dengan air hujan Naam kemudian dengan air hujan tersebut Tumbulah tumbuh-tumbuhan Kemudian menjadi subur Kemudian setelah itu kembali Naam Naam dengan berlalunya waktu Kembali menjadi layu Menguning Kemudian setelah itu Menjadi lapuk Dan tidak ada kehidupan dunia ini Kecuali hanya Naam Ya yes. Ya kehidupan yang menipu semata dan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti akhiratlah adalah naam uh, naam pahala yang besar demikian pula ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala anta ila al-ardh nahnu nushbihuha tamamman maka perhatikanlah ya tanah tersebut bumi tersebut Ihtazat, ayyam, khadra, Jika hujan tersebut mengguyur bumi ini, kemudian bumi tersebut akan menjadi subur, kemudian dengannya keluarlah tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang menarik hati, naam. Fa'idha marratil aiyyam, Kabur az-zarr. Wa iza kabur az-zarr. Wasala ila waktil hasad. Hasaduh. Fa iza hasaduhu. Isfarratil ardu. Naam. Jika. Telah berlalu waktu. Setelah tumbuhnya tadi. Kemudian. Berbuah. Kemudian dipanen. Kemudian setelah itu. Setelah dipanen. Tumbuhan tersebut. Ia ya, kembali. Menguning. Naam. Kemudian menjadi seperti semula. Ia. Ya, yaitu menjadi tandus. Wa hadha yushbihuna nahnu taliduka ummuk wa anta saghir maqbul yastabshiru bika ummuk wa ma hiya Dan demikian pula kita hidup di dunia ini ya kita dilahirkan oleh ibu kita kemudian dengan berlalunya waktu umur kita semakin dewasa Naam, kemudian setelah itu, Naam, kita dewasa dan kita dicintai dan disayang oleh orang tua kita. Kemudian setelah itu, Naam, ya berkeluarga dan demikian seterusnya. Anta fi hadha s-sin, syab, maftulul a'dalat, qawi, jamil, temurru alaika ayam, tunjibu zawjatukal awlad, temurru 'alayka ayam, yashibu raksuk, Ukaha kala hatta temurah bimarahil kathirah. Maka demikianlah di masa muda kita tersebut badan kita masih kuat. Kemudian setelah itu setelah berkeluarga istri kita melahirkan demikian seterusnya hingga kita nyanti naam dahari demi hari sehingga kita tua dan beruban. Ia shibu rausuk tan tazal marhala akhra. Ikhdo udabudzhar yanhani. ثم يتجعد الوجه يصبح معطفا ثم تغرورق العينان kemudian setelah itu jika kita telah beruban jika kita telah beruban maka tentunya otot-otot kita akan kembali lemah Naam punggung kita mungkin akan bungkuk, muka kita muka kita akan menjadi keriput, dan demikian pula mata akan kembali cekung dan seterusnya hingga boleh jadi ada di antara kita di masa-masa seperti itu duduk atau berbaring di atas pemberingannya tidak berdaya dan tidak mampu untuk menggerakkan badannya. Rubma dhalte yooman ala rajulin shay bin kabirin fi sin ala firashah. Boleh jadi, suatu hari engkau akan masuk menjumpai seseorang tua yang berbaring di atas tempat tidurnya tarahu yatamanna al-maut la yuridul al-baqa la zawjatahu turiduhu an yajlis wa la awladuhu li'annahu yatabawwal ila al-firash wa yatabarraz ilayhi fa idha qila li awladhihi kayfa walidukum yaqulun nas'alullah husnal khitam Asalullah ni 'izzah yani ya'khudha la yuridu anka an tijlis fil hayat ad-dunya hadha Naam jadi kata beliau tadi engkau masuk menjumpai seseorang yang sudah tua yang berbaring di atas tempat tidurnya di mana istrinya dan anaknya tidak mau lagi mendekat karena engkau telah Naam ya buang air atau kencing di atas tempat tidur tersebut sehingga boleh jadi anaknya ditanya bagaimana keadaan dengan orang tuamu ya kemudian sang anak mengatakan ya semoga orang tua saya tersebut ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah an faniyah, al al maka berhati hatilah engkau wahai orang-orang yang beriman akan tertipu dengan kehidupan dunia yang menipu ini yang fania, kehidupan yang sementara, garrara Kehidupan yang menipu. Karena Nabi Yerusalem Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam pengajaran tentang menghindari dunia ini, adalah Nabi kita Nabi Kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah memperingatkan dengan sangat keras akan bahaya tipuan dunia tersebut. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عمر رضي الله <سؤال> عنه pernah masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam فدخل الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم maka beliau pun masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fastaqbalahu an-nabi fi ghurfatihi Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjemput Umar bin Al-Khattab di kamarnya. Fa akhadha Umarun fi baiti Rasulillah, Falam yara syai'an yulfitun an-nazar. Maka Umar radhiyallahu anhu pun menoleh dan melihat, memperhatikan isi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melihat sesuatu yang menarik untuk dipandang untuk dilihat di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam umar radhiyallahu anhu tidak melihat sesuatu pun dalam rumah nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sebuah kulit kambing yang tergantung di rumah atau di dinding rumah nabi sallallahu alaihi wasallam al firashu min an-nakhil yanamu alaihi alaihi as-salatu was-salam tikar beliau adalah terbuat dari daun kurma di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring dan tidur di atasnya. Falaama Raa'ah Umaru Zalik, dzarfet ayna. Ketika Umar ibnu al-Hattab radhiyallahu anhu melihat keadaan tersebut, maka air matanya Umar ibnu al-Hattab bercucuran. Farahuhu Rasulullah, fakalalah, malakaiy bin al-Hattab. Maka Rasulullah Sallallahu Sallam pun melihat Umar ibnu al-Hattab bercucuran air matanya. Kemudian Nabi sallallahu berkata, "Ada apa gerangan engkau wahai Umar Ibn Al-Khattab?" Qala <Sessizia> ya <Sessizia> Rasulullah, "Zekirtu Kisra wa Qaisar. Aihum fi na'im wa anta kama tara?" Aku mengingat kehidupan orang-orang Persia dan Romawi yang mereka hidup dalam kemewahannya, sementara engkau hidup dalam keadaan seperti ini. Faham. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Umar bin Al Khattab, Wahai Umar, tidakkah engkau rihwa mereka mendapatkan kehidupan dunia ini? Tidakkah engkau rihwa mereka mendapatkan kemewahan dunia dan kita akan mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Fa wallahi law kanat ad-dunya mahbubah la ahabbaha demi Allah seandainya dunia ini adalah sesuatu yang dicintai sesuatu yang menyenangkan pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyenangi dan mencintai kehidupan dunia tersebut. Wa li hadza tarakahha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. berpaling dan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia tersebut. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'ahu Abu Ghifari radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi keluar dan beliau pada saat itu ditemani oleh sahabat beliau yang bernama Abu Dharr radhiyallahu anhu. Famarru fi shawari'il Madinah, maka keduanya pun melewati jalan-jalan yang ada di Madinah maka mereka keduanya pun menghadap ke gunung uhud faqala alaihi wa alihi wa ya aba dhar maka rasulullah sallallahu alaihi pun ketika menghadap ke gunung uhud tersebut maka rasulullah mengatakan wahai abu dhar qala abu dhar labbaik wa sa'dayka ya rasulullah maka abu dhar pun menjawab Labbaik wa <saadaika> ya Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala alayhi ya s-salatu wassalam ya Aba Dharr, law anna li mithla Uhud dhahaba ma yasurruni an tamdhi 'alayya thalath wa minhu dinar. Naam, kemudian Nabi sallallahu alaihi mengatakan, seandainya aku Memiliki emas sebesar gunung Uhud tersebut, maka aku tidak senang. Tiga hari berlalu sementara masih ada di sisiku satu dinar. Illa dinar arsudhu lideen. Kecuali satu dinar. Yang dengan satu dinar itu aku akan bayarkan utangku. Ya abadar. Wahai abu dar. Dunia, sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya di dunia ini mereka adalah orang-orang yang paling sedikit mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat illa man qala bimalihi hakadha wa hakadha wa hakadha kecuali orang-orang yang mengambil yaitu mempergunakan hartanya hakadha wa hakadha wa hakadha wa asharu an yaminihi wa syimalihi wa khalfihi Beliau mengisyaratkan ke kanan dan ke kiri dan ke belakang dengan kedua tangannya. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yataahadu ashabuh binnasihat walwa'zi litaqir al-dunya. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyiapkan waktunya untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada para sahabatnya tentang perkara-perkara dunia yang menipu ini. Faladhad nuzal al-nabi yudat yamin ilal suq. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu s.a.w. datang ke pasar Dan orang-orang berada di sekeliling beliau Ay Di sekeliling beliau, di samping beliau Mereka berjalan bersama dengan Rasulullah Sallam di dalam pasar Dan adalah di antara petunjuk-petunjuk beliau Dan adalah di antara petunjuk-petunjuk beliau adalah beliau senantiasa memperhatikan dan membenciarai para sahabatnya. Dan beliau masuk berjalan di, ke dalam pasar. Dan orang-orang pun berjalan di belakang beliau. Maka beliau pun tiba di satu tempat di ujung pasar tersebut di mana tempat tersebut kebiasaan manusia untuk membuang sampah أسك, dan di tempat tersebut Nabi SAW mendapatkan seekor kambing kambing kecil yang telinganya cacat Wa alihi wa sallam, nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tadi bangkai kambing yang cacat telinganya, maka Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. An Siapa di kalian yang senang untuk memiliki, Namun untuk mendapatkan bangkai kambing yang cacat telinganya ini? Aiman minkum yuhibbu an yakuna hadha al al-mayyit maqtu'u al-adhanih la? Ai siapa di antara kalian senang memiliki na'am bangkai kambing yang cacat telinganya ini? Qalu ya Rasulullah wa ma naf'alu bih? Wallahi law kana hayyan lakana 'ayban fihi annahu asakk. Na'am wa Rasulullah, apa yang kami akan perbuat dengan bangkai kambing ini? yang lagi cacat telinganya de wahai Rasulullah seandainya kambing ini masih hidup nam tentulah aib bagi kami untuk memilikinya apa lagi kalau dia sudah dalam keadaan bangkai seperti itu faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Nabi pun sallam bersabda wallahi lad ahwanu ala Allah min hadza alaikum demi Allah sesungguhnya dunia lebih rendah di sisi Allah bagi kalian daripada bangkai kambing yang cacat ini. Muslim, wa alihi wa Maka dengarlah wahai Muslim, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ala ala mereka mereka yang menghabis enam, yang menghabiskan waktunya. Mereka-mereka yang menyebutkan Menyebutkan dirinya dengan dunia tersebut Maka sungguh mereka telah menyebutkan dirinya Dengan mengambil Bangkai-bangkai kambing Bangkai-bangkai tersebut Marran Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ala Abdillah ibn Umar Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhumah Wahu ayu aliju khus salah dan waktu itu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu naam sedang memperbaiki salah satu bagian dari rumahnya. Dan dinamakan khusus, lantanahu mabniun min al-qasab, wafiih futhhat. Man bidaahilah yara ila kharijeh. Dan dinamakan khusus rumah tersebut, karena naam rumah tersebut terbuat dari naam yakayu dan di dalamnya ada nam sejenis lubang atau jendela yang terbuka maka beliau menjawab aku sedang memperbaiki sedang merenovasi rumahku ini wahai Rasulullah Fa qala lahu aqrab min dhalik Naam maka nabi pun menjawab sesungguhnya al amr Innal amra aqrab min dhalik ya'ni al-maut. Tayyib. kematian ini lebih dekat daripada apa yang engkau lakukan wahai Abdullah bin Amr. Fataraka mu'alaja takhussuhu radhiyallahu anhu wa bersegera meninggalkan perbaikan tersebut. Fatammal hadza Allah. Maka perhatikanlah perkara ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. النبي وسلم, Rasulullah النبي bersabda "لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه" seandainya dunia ini menyamai sayap nyamuk, na'am akan senilai sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, "ما سقى كافرا منها شربة ماء" Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan Naam seteguh air pun kepada orang kafir. Fa ya Abdullah hamba-hamba Allah, ad-dunya ahqar min janahil ba'udah. itu lebih hina daripada sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falimadza yatakalabu Kenapa orang-orang berlomba-lomba? Naam saling berlomba terhadap perkara-perkara yang hina dan rendah. Mengapa manusia saling bertikai dan membunuh, saling berperang, memperebutkan perkara-perkara yang rendah? Wallahi, ma ha illa sababul ghalah. Demi Allah, tidak ada penyebabnya kecuali karena kelalaian-kelalaian semata. Dan kelemahan, kecintaan kita terhadap negeri akhirat dalam hati-hati kita. Dan besarnya perkara dunia di dalam hati-hati kita. Maka berhati-hatilah wahai sekalian kau muslimin. Dan berhati-hatilah engkau jangan sampai kau termasuk orang-orang yang binasa dalam kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya engkau tidak berhak untuk mendapatkan tidak berhak untuk mendapatkan kehidupan dunia setiap apa yang engkau lakukan padanya. Asbahatid dunya inda ba'dinnasi akbar ahammu. Naam jadilah kehidupan dunia ini adalah merupakan cita-ucita-cita cita -cita utama. Nam, himma mereka yang tertinggi pada diri-diri sebagian manusia. Dia berbaring dalam keadaan memikirkan dunianya. Wa yastayqizu wa huwa yufakkiru fid dunya. Dia terbangun dalam keadaan memikirkan kehidupan urusan dunianya Bahkan dia marah karena kehidupan perkara dunianya Dia pun cinta karena hanya sekedar perkara dunia Bahkan dia berperang membunuh gara-gara perkara dunia semata Fala ilaha illallah Ma aktara ghaflatin nas Fala ilaha Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Betapa banyaknya kelalaian-kelalaian manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya Demi waktu duha Jika malam telah datang Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Allahumma mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Hmm? So, Tayyib. La, ma'nanya ahon ma. Wadduha wal layli itha saja. Tarjim tarjim. Ma wad'aka rabbuka wa ma qala. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula. Naam, wala akhiratu khairun laka min ula Maksudnya <tuhakan> kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama itu kehidupan dunia ini. Fal akhiratu ya Muhammad hiya khairun laka min al-ula. Naam maka akhirat wahai Muhammad itu adalah lebih baik daripada kehidupan yang pertama yaitu dunia ini. Fa aqbalan nabiyyu 'ala al-akhirah. Maka nabi pun sallallahu alaihi wasallam nam na lebih memperhatikan dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia ini. Wa rama bi hadhihi dunya sallallahu alaihi wasallam Ya, kehidupan dunia ini di belakangnya. Saja Yaman membeite. Satu hari beliau keluar dari rumahnya. Wawaslah fit tariq. Kemudian beliau sampai di satu jalan. Fara Abu Bakr dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka beliau pun melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wadah fil leil. Dan ini kejadiannya di waktu malam. Faqala alaihi ssalatu wassalam ma alladhi akhrajakuma Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya apa gerangan yang menyebabkan kalian berdua keluar pada malam ini Anu akhrajana aljū' ya Rasulullah Yang menyebabkan kami keluar pada malam ini adalah rasa lapar kami wahai Rasulullah Taammal ya muslim Perhatikanlah wahai muslim akhrajahum aljū' Nah mereka keluar Dikarenakan karena lasa, rasa lapar yang mereka rasakan. Mereka pun meninggalkan rumah-rumah mereka karena Allah. Dan mereka meninggalkan harta-harta mereka karena Allah. Dan mereka meninggalkan apa-apa yang mereka miliki semuanya karena Allah. Dan mereka berhijrah ke Madinah. فشدد عليهم hal. Maka mereka pun tertimpa. Nah, mereka tertimpa suatu penderitaan yang sangat. Maka mereka pun keluar di waktu malam karena saking laparnya mereka. Demikian pula Rasulullah Sallam keluar pada malam tersebut. Maka Nabi melihat mereka berdua. Qala maka Nabi berkata apa yang gerangan yang menyebabkan kalian keluar Qalu Kali ya Rasulullah akhrajana al Kami keluar kerana disebabkan karena rasa lapar, ma, ma nah, mereka tidak memiliki makanan, Mereka adalah para pemimpin-pemimpin dunia di zaman itu. Mereka adalah para imam-imam yang memberikan petunjuk. Radhiyallahu anhum, Radiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Ya Maka para sahabat pun berkata dan juga engkau ya Rasulullah. Ma'alihi akhrajak. Gerangan apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumahmu? Tala wa ana waladhi nafsi biyadhi, la aladhi akhrajakumah akhrajani. Namm, aku keluar demi jiwa yang ada di tangan Allah. Aku keluar juga yang menyebabkan kalian keluar yang menyebabkan Nabi SAW keluar meninggalkan rumahnya karena rasa laparnya. Beliau tidak mendapatkan di rumahnya makanan. Khubz. Beliau tidak mendapatkan sepotong roti pun di rumahnya. Ma... Maka Nabi SAW pun keluar disebabkan karena rasa laparnya. هذا, Maka perhatikanlah wahai Muslim. Anta fi ni'mah. Engkau dalam keadaan penuh kenikmatan. Anta fi raha. Engkau dalam keadaan beristirahat, senang. Madillah 'ala ma anta fiih. Maka puji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang engkau alami saat ini. Wa taltafit ila hadhihi alhayaah. Dan janganlah engkau berpaling kepada kehidupan dunia ini. Faqala alaihi wasallam lahumaa wa ma'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi pun berkata kepada keduanya. Dan Nabi s.a.w. menggandeng sohak kedua sahabatnya tersebut. Ila bayti maka mereka pun tak sampai kepada rumah salah seorang dari kaum Ansar. Fatara kelbab dan beliau mengetuk pintu. Fakal Nabi. Kata man? Kata ain zaujuki. Maka Nabi pun berkata kepada tuan rumah, di mana suamimu? Kata zabe يستعذب لنا الماء. Maka beliau, maka wanita itu si tuan rumah berkata. Nasuamiku sedang pergi untuk mencari air minum untuk kami. Ai dhahaba ya, ya, suamiku pergi mencari air, air, naam air tawar. Fa ja'a ar-rajulul wa Aba Bakrin wa Umara 'ala babih, fa fariha farahan shadida. Maka si Ansar pun, naam si tuan rumah pun datang. Dan beliau sangat gembira melihat kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar. Maka orang tuan rumah tersebut pun dari kaum Ansar masuk ke rumahnya. Kemudian setelah itu beliau menyembeli seekor kambing. Kemudian beliau menjamu Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Walau mana terh min al akli, kata Rasulullah. Setelah mereka selesai makan, maka Nabi pun berkata kepada mereka. Kalian keluar dari rumah kalian karena lapar. Dan kalian tidaklah kembali kecuali dalam keadaan sudah kenyang. Demi ladzi nafsi bi ada di tangannya pastilah kalian akan ditanyai tentang kenikmatan ini di hari kiamat nanti di hari kiamat nanti fama na'im ayuha ikhwana taqallabu fihi ayi na'im nataqallabu fihi betapa banyak kenikmatan yang kita rasakan saat ini dan betapa banyaknya nikmatan yang dengannya kita berlesat-lesat dengan nikmat tersebut. Dan pastilah Allah akan mempertanyakan kepada kita tentang nikmat-nikmat tersebut. Apa gerangan jawaban kita kepada Allah subhanahu wa taala di hari pertemuan nanti? Sebagian salap berkata. جل, Dalam firman Allah Subhanahu wa taala thumma latus'al yawma idhin 'anil na'im na'im kemudian pasti engkau akan ditanyai tentang kenikmatan yang dulu engkau rasakan innallaha yas'alul 'abda yawmal qiyamah Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat an syarbati al ma'il baridah Naam tentang pasti Allah akan mempertanyakan tentang nikmat berupa seteguk air dingin di يوم الحر الشديد di hari yang sangat panas. Inتبه muslim. Maka berhati-hatilah wahai muslim. Inتبه ya Abdullah. Berhati-hatilah wahai hamba-hamba Allah sekalian. Inتبه ya talib al-ilm. Berhati-hatilah wahai sekalian para penuntut ilmu. Ittaqillah fi nafsik. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqillah fi umrik. Bertakwala kalian kepada Allah tentang umur kalian. Istiqallah fi hayatik. Bertakwala kalian kepada Allah tentang hidup kalian. La taqtar b hadhih Janganlah engkau sekali-sekali tertipu dengan kehidupan dunia ini. Finaunasa niqtaruh bhiha fanadimu. Sesungguhnya sebagian orang telah terpedaya dengan kehidupan dunia ini, maka mereka pun menyesal. Kalaulah Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut, hatta idza jaa'a ahaduhumul maut, hingga kematian datang menjemput kepada salah satu dari mereka, qala rabbirji'un." Maka dia pun berkata, "Rabbirji'un," wahai Rabbku kembalikanlah aku ke dunia ini. Limadha yarji'? Dan kenapa dia meminta kembali? Hal yarji' zawaj Apakah dia ingin kembali untuk menikah? Apakah dia keinginannya untuk kembali ke dunia ini untuk mengumpulkan harta? Apakah dia kembali ke dunia ini agar menjadi seorang pemimpin presiden? Tidak. Demi Allah tidak sekali-sekali tidak. Inna ma liyamal Akan tetapi dia meminta karena ingin dia kembali untuk beramal soleh. Ya Rabbi ziyatul salah. Dia berkata menyesal wahai Rabbku aku telah menyia-nyiakan salat ya Rabbi khalaftu nabiyyak dia berkata menyesal ya Rabbku aku telah menyelisihhi nabimu ya Rabbi sami'tu al wa taraktul Qur'an dia berkata menyesal aku dahulu di dunia senang mendengarkan musik dan meninggalkan bacaan Al-Qur'an ruddani ila ad kembalikan aku kehidupan dunia ini limaadha kenapa lagi, aku amal salihan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Lagi, aku amal salihan. Di mana Agar supaya aku bisa kembali beramal soleh. Apa yang dahulu aku ketinggalan, aku yang dahulu aku tidak lakukan. Feyakul Allah leh kalla. Maka Allah berkata kepadaNya, Kalla, sekali-sekali tidak. Inna kalimatu huwa qailuha. Inna kalimatu huwa qailuha, sekali-sekali tidak. Itu adalah kalimat. Yang dia ucapkan dan di belakangnya ada hari. Namun ada kehidupan barzah hingga dia nanti dibangkitkan. Jauh rujun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zayf yahlu al Rasul seorang tamu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَيْشَ عَلَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعَامًا Maka Nabi pun s.a.w. masuk menjumpai Aisha dengan harapan dia akan mendapatkan menjumpai satu makanan فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهَا طَعَامًا Maka Nabi tidak menjumpai satu makanan pun وَمَا وَجَدَ عِنْدَهَا إِلَّا الْمَا Dan Nabi s.a.w. tidak mendapatkan pada Aisha kecuali hanya sekedar air biasa قَرَجَ النَّبِيُّ إِلَىٰ حَفْصَ Keluar dan menuju, menjumpai Habsah. Wai Habsah, apakah engkau memiliki makanan? Maka Habsah riyona menjawab, kami tidak memiliki kecuali hanya sekadar air minum. Di bumiut Nabi Al-Tsagah, tidak ada di baitnya ilah al-ma. Di rumah Nabi Shallallahu Sallam yang berjumlah sembilan rumah, tidak dijumpai padanya satu pun rumah kecuali hanya sekadar air. Al-waifu yang tazir taam Tamu menunggu makanan. انه ضيف رسول itu adalah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam انه ضيف افضل الخلق itu adalah tamu sebaik-baik makhluk وفجاءه يخرج الرسول ويقول maka dengan tiba-tiba nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sambil berkata kepada para sahabatnya Siapa di antara kalian yang sudi menjamu tamunya Rasulullah? La yujad fi baytihi ta'am alaihi salatu Tidak menjumpai di rumahnya satu makanan sedikit makanan pun. Faqama ahadul ansari wa qala ana ya Rasulullah. Maka berdirilah salah seorang ansar sambil berkata aku wahai Rasulullah, la ybali fid dunya. Wamaltafa an nabiy ila ad dunya wala ba'a biha. Nabi sallallahu tidak peduli dengan kehidupan dunia ini. Dan beliau tidak melirik kepada kehidupan dunia ini sedikit pun. Akhaz al-Ansariyul-Zayf, wathabai lil-Bait, taraq al-Baba ala zaujatuh. Maka si Ansor tadi yang mengaku siap menjamu tamunya Rasulullah membawa tamunya tersebut ke rumahnya. Kemudian dia mengetuk pintu rumahnya. Fatah zaujatuh al-Bab, dhalal alayha. Maka istrinya pun membuka pintu rumah. Kemudian beliau masuk. قالا يمرأه لقد استضفت ضيف رسول الله maka si laki-laki pun berkata sungguh aku telah na'am mengambil dan mengatakan aku akan siap menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahal indaki ta'am apakah anti memiliki sedikit makanan qalat ma'ana ta'amul ghilman maka si wanita pun berkata yang ada pada kami hanyalah makanan anak-anak la -anak. yujat ta'am indahum Naam, tidak ada makanan di sisi ber, mereka kecuali mereka kecuali hanya adalah makanan yang akan disiapkan untuk anak-anak mereka. Qala yamra'ah, nawimul aulad, maka si sang suami pun berkata, "Naam, tidurkanlah anak-anak, waqaddimil -anak. 'asha li dhayfi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan untuk tamu untuk naam dan siapkanlah jamuan untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Al-mar'atu tayyibah Si wanita ini adalah wanita yang baik. Wal mar'atu salihah. Wanita adalah wanita yang salihah. Terbakt ala yadi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia mendapatkan terbia pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma nisa'una fi hadzal 'asr, ربما tarakat baitaha wa dhahabat ila abيها. Adapun wanita-wanita kita pada saat ini, na'am boleh jadi mereka minggat lari dari rumah kemudian lari menuju ke orang tuanya. Qamatil mar'atu ila auladiha maka sang wanita pun segera bangkit dan menuju kepada anak-anaknya. Dan si wanita tersebut pun menidurkan anaknya. Kemudian sang wanita tersebut pun menyiapkan jamuan untuk tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Al dan ini sebelum turunnya hijab, perintah untuk berhijab. Wa illa falayajuzulaha an tabhara amama wa illa secara hukum tidak boleh dinampak sang wanita tersebut di depan tamu si sang wanita naam menyiapkan hidangan untuk tamu dan mereka jumlahnya adalah tiga orang tetapi naam makanan tersebut hidangan tersebut sementara mereka berjumlah tiga orang Makanan tersebut hidangan tersebut hanya cukup untuk satu orang saja. Walau akala thalathah lama syab'a wahidun minhum. Seandainya tiga orang tersebut makan niscaya na'am mereka tidak akan kenyang dari salah satu dari tiga orang tadi yaitu tuan rumah dan sang tamu. Walau taraka sahibul bait al-akla wa taraka adh ya'kul wahdah, laysa min al Seandainya sang tuan rumah tidak ikut makan dan membiarkan tamunya makan sendiri dan ini bukan termasuk ke satu kebaikan kemuliaan faqala ar li zawjatihi ya imra'ah awhimī dhayfanā annaki tuṣliḥī aṣ-ṣirāj fa na'am maka sang lelaki pun berkata kepada istrinya wahai istriku naam pura puralah engkau memperbaiki lampu atau pelita na'am sehingga tamu kita dapat makan dalam keadaan gelap Kemudian sang wanita pun bangkit menuju ke lampu tersebut dan dia seolah-olah sedang memperbaikinya naam, kemudian dia padamkan. Khayyam al-zalam, nah, nah, nah, toib datanglah waktu gelap. Fakaana ar-rajulu saahibul baiti wa zaujatuhu yarfa'aan al-luqmata maka adala sang lelaki sang tuan rumah suami istri tersebut mengangkat ya na'am makanan kemudian dia letakkan kembali dalam keadaan yang gelap sehingga seolah-olah mereka ikut makan yuhimanidhhaifi annahuma yaakulan na'am keduanya seolah-olah bahasanya mereka berdua ia ikut makan bersama sang tamu padahal keduanya tidaklah memakan sedikit pun dari makanan itu dan sang tamu pun memakan seluruh makanan tersebut mengapa mereka melakukan ya, perbuatan seperti ini mereka lakukan semuanya karena Allah sematah. Innama nutimukum liwajhi Allah. Naam Allah berfirman innama nutimukum liwajhi Allah. Sungguhnya kami memberikan makan karena Allah. Mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jaza'a wa la syukura. Kami tidak mingkan dari kalian balasan atau tanda terima kasih. Naaman rajul wa zawjatuhu wahuma min syiddatil ju' fi alam. Maka sang suami dan istri pun tertidur dalam keadaan sangat lapar azan muadzin li salat al maka dikumandangkanlah azan subuh wa kharaja hadzal yusalli ma maka sang ansari pun orang-orang orang ansar ini pun keluar untuk salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lamma intaha an-nabiyyu salah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai melaksanakan salat istadaa Maka Nabi pun meminta agar segera orang Ansar itu didatangkan. Ilaha La ilaha illallah. Dimana setidak? Mengapa Nabi SAW meminta agar Sang Ansar segera menghadap? Lianna Allah hakad anzala Jibril amin sabi samawat yukbirun Nabi bi sya'an hadar rajul. Karena asungguh Allah SWT telah ta menurunkan Jibril, mengutus Jibril. Dari atas tujuh langit, tujuh lapis langit. Untuk memberitakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang mereka lakukan. Talallahu Ta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun berkata kepada sang Ansari tersebut. Lāqad ḍāḥik min saniyikum al-baraha. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah tertawa, nam terhadap apa yang kalian lakukan semalam. Wa fi riwayah laqad ajaba Allahu min suni'ikum Dalam sebagian riwayat sungguh Allah Subhanahu telah terkejut terkesima atas perbuatan kalian semalam. Maka janganlah engkau sekali sekali melirih dan janganlah engkau peduli terhadap kehidupan dunia ini. Wa alam annama qasamahu Allahu lak satakhudahu. Dan ketahuilah bahwa apa yang akan menjadi bagianmu apa yang akan diberikan oleh Allah pasti akan engkau dapatkan. Dan apa yang bukan bagianmu pasti tidak akan sampai kepadamu. Maka hendaknya engkau hidup di dunia ini dalam keadaan tenang. Dan janganlah engkau terbunuh dengan, naam, terpedaya dengan kehidupan dunia ini. يا ايام نمعيش على ظهرها ثم نمشي منها الى Allah. Kehidupan dunia ini tidak lain, hanyalah sekedar ya, beberapa saat saja. Kemudian kita datang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faj'atan yahjumu alaikal maut. Nam, boleh jadi secara tiba-tiba kematian maut segera datang kepadamu menjemputmu. Wa yud'al mu'ghassil. Kemudian sang na'am. Orang-orang yang akan siap memandikan engkau. Wa yujarriduka minathiyam. Kemudian pakaianmu dilepas. Antara raih, atau fakir, atau zaeim, labuhlah min hafa. Sama saja engkau seorang pemimpin presiden, naam orang kaya, naam atau selain daripada itu pasti engkau akan melalui. Tumma yabauka amama. Tumma yabauka amama. Kemudian engkau akan diletakkan di depannya. Al -ma. Kemudian engkau akan disiram dengan air. Kemudian dia akan memandikan engkau. Kemudian engkau akan diletakkan di atas. Ya selembar secarik kain putih. Kemudian orang yang tadi bertugas untuk melaksanakan naam. Ya naam tugas tadi. Naam memandikan jenazah. Mengkapani jenazah. Akan berkata dan memanggil orang-orang. Angkatlah dan bawalah jenazah ini. Aina maluk. Mana hartamu? Aina awaladuk? Mana anak anakmu? Aina beytuk? Mana rumahmu? Aina jahuk? Nam aina mana pangkatmu? Kullah terakta. Engkau semuanya tinggalkan. Waladjiatumuna furada. Kemaخلقناكم اول مرة. Sungguh engkau datang lahir di dunia ini dalam keadaan sendiri, sebentar kami dahulu menciptakan engkau di awal kali. ثم يدخلك قبر ثلاثة أذرع في ذراع. Kemudian engkau akan dimasukkan ke dalam kuburan Yang hanya Ya kira-kira luasnya hanya setiga hasta Firashuka fihi At-turab Naam bantalmu atau naam lam toy pemberinganmu adalah tanah Wa ala yaminika Turab Kanan dan kirimu adalah tanah Wa ala shimalika turab Naam kiri dan kanan adalah tanah Fantabih li nafsika ayuha almuslim maka berhati-hatilah engkau wahai muslim ya talabata alilm berhati-hatilah kalian wahai para penuntut ilmu la taftatnu bi hadhihi alhayaat kalian terfitnah tertipu dengan kehidupan dunia ini jiddu washtahidu fi ma yuqarribukum ila Allah bersungguh-sungguhlah kalian padahal pada perkara-perkara akan mendekatkan kalian kepada Allah fad dunyaya faniyah dunyani hanyalah sementara saja wad dunyazailah dunia ini pasti akan hilang sirna yadhhabu ila alqubur Kalian pasti akan mendatangi kuburan Aba'ukum hunak Bapak-bapak kalian, kakek kalian di kuburan tersebut Wa ajdadukum hunak Kakek kalian, buyut kalian di sana Wa asdiqa'ukum hunak Sahabat-sahabat kalian di kuburan tersebut Is'aluhum kaifa halukum Nah, tanyalah mereka bagaimana kabar kalian La ya'lamu bihalihim illallah Tidak ada satupun yang mengerti keadaan mereka kecuali hanya Allah Fa'amal ma dhanta fi fursah Maka beramallah kalian selama masih ada kesempatan. Solli. Salatlah. Tabbiqis sunnah. Laksanakan sunnah. Iqra' al-Qur'an. Bacaan Quran. Atrukul Baca ma'asi. Tinggalkan maksiat. Atrukul aghani. Tinggalkan mendengarkan nyanyian-nyanyian. Atruk -nyanyian. mushahadatil aflam. Tinggalkan kalian dari menonton film. Atruk adh-dhaya'. tinggalkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Atrukul -sia. inhiraf. Tinggalkanlah perbuatan inhiraf. Wakadhalikal mar'atu muslimah demikian pula wanita muslimah tinggalkan kalian tabarruj berhias terukī nah, tinggalkan kalian tabarruj tabarruj berhias memperlihatkan hiasan-hiasan di luar nam tinggalkan perkara-perkara yang menyelisihhi fa'in ri'at fa'inna yawmal qiyāmati ṣābd Karena sesungguhnya nanti pada kiamat adalah suatu kehidupan yang susah wal maut yahummuha lana jami'an sementara kematian akan senantiasa akan datang kepada Allah kita Allah Allah maka demi Allah wahai sekalian manusia tawasaw bainana bima yuqarribuna ila Allah kita saling menasihati terhadap hal-hal masallahu azza wa jalla an yakhthima wa iyyakum bil husna semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dengan husnul khatimah dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah baik yang nampak atau yang tersembunyi wala yaj'al ad-dunya akbar semoga Allah tidak menjadikan perkara dunia sebesar besar dari kita dan tidak menjadikan perkara dunia sebesar-besar naam ilmu kita Pengetahuan kita. Dan semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan semoga Allah naam berbuat baik kepada kalian. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma. La ilaha illa an. Ila Nastaghfiruka wa natubu ilaik.